Я, немов те камінне дерево в пустелі, висмоктував із піску воду, і таки замаїлося воно бодай вутлим листечком. Своїми працями з історії, етнографії, міфології, давньої літератури, я намагався добути неспростовні аргументи, які підтвердили правічність нашого духовного життя. А ось одного аргумента, дуже важливого для рідної науки, не знайшов. Мені дуже жаль, я б не пошкодував лукавий чорти навіть своєї душі взамін на твоє ключ зілі, якби був впевнений, що розгадка руна ж так життєво необхідна для мого народу. А бачу, вона більше тобі потрібна. Ти хочеш вкрасти її, моє присвоїти. Тому я й радий, що таємниця збереглася. Я і без неї своїми дослідженнями пісень і колядок, міфології і демонології довів, що прослов'янська мова має русинський корінь. А найпотаємніший секрет... Хай залишається нерозгаданий, як запорука русинської самобутності на цій землі. Не треба геть усе розгадувати. Історія стала б прісною, нудною і банальною, якби в ній не залишилось таємниці. Бо не стало б тоді цікавості, наймогутнішого поклику до праці. Я сьогодні дійшов до розуміння. Той народ насправді багатий і сильний, який має таку глибину своєї давності, з якої не все можна видобути, і Той народ вічний, минуле якого вкривається огромом історичних пластів, котрі треба постійно розкопувати і мізкувати над ними. Та хіба, наприклад, не знецікавилось би слово полку, якби ми раптом дізналися, хто його автор? Не знаємо. Зате віримо, що жив колись геніальний, як сам народ, наш прапоет. Що прапоетів було много, із незнайдених досі поем, подібних до слова, складалася велика пралітература. І, може, весь чар нашої історії в тому, що вона так ревно оберігає таємницю письмен, які вміє читати лише Господь. Може, в них закодована наша доля – вічність або минучість. Навіщо нам відати про це? Чи змогли б ми жити і працювати, якби знали наперед дату нашого кінця? Мусить таїтися в історії щось таке? Про що не знає людина, а тільки кліо. Іди пріч, підступний енцеболот, не хочу більше зустрічатися з тобою. Я й без тебе дійшов до розуміння суті буття. І анцеболот щез. Проте видіння продовжували з'являтися перед Іваном і далі. Кажуть, наприкінці життя перед очима людини повинно пройти все, що з нею відбувалося. Може, для того, щоб вона востанє осмислила доцільність свого перебування на землі. Але ця постать, яка з'явилася в дверях і так реально ступила до кімнати, зняла капелюха і поклонилася, не була привидом, а живим Маркіяном. І жахнувся Іван від думки, що настав кінець його життю, якщо мертві приходять. «Маркіян», – схопився Вагелевич. «Заспокойтеся, пане Іване, я син Шашкевича, Володимир. Ті, які знали батька, кажуть, що я дуже схожий на нього» як дві краплі води. І це ви, той маленький хлопчик, якого я бачив на похороні вашого вітця, дивувався Вагелевич і соромився, що такого гостя мусить приймати, лежачи в ліжку. Ви мені вибачте, пане Вагелевич, що без попередження зайшов до вас. Моя мати Юлія, ми з нею нині мешкаємо біля костюлу Марії Сніжної, в одну спонукала мене, щоб я познайомився з найближчим приятелем мого батька. Та я... «Погана репутація у мене, чи не так?» – промовив скрушно Вагелевич. Володимир промовчав. «Ну, то розповідайте, що там діється в молодому літературному світі. Я останнім часом зовсім відсторонився від людей». Від першого питання Вагелевича Володимир розгубився, а другого і не почув. Для молодих галицьких літераторів – Заревича, Воробкевича, Климковича, які згуртувалися біля журналу «Вечерниці», що його видавав молодий Шашкевич, ідеалом залишався Маркіян. А зляшений Вагилевич із Московщини Головацький вважалися зрадниками. Володимирова мати переконувала сина, що Вагилевич ніколи не зраджував ідеї руської трійці. Проте в пам'яті молодих він залишався редактором колаборантського часопису «Днівнік Руський». Вірним приятелем поляка Белювського, а ще і віровідступником. Володимир Шашкевич помістив у своїй першій поетичній збірці «Звільник» вірша безнадійним співакам, адресованого колишнім побратимам Маркіяна. І тепер авторові дошкулювала думка, що Вагилевич міг прочитати нещадні рядки. «В народу рани є глибокі, та він не впав ще так, як ви». Певне прочитав, бо чому мав би скаржитися на свою репутацію серед молодих поетів? Володимир присів укрій Словиня в стечки невеличку книжечку і нерішуче тримав її в руці, ніби хотів нею похвалитися або подарувати Вагелевичу. Іван простягнув руку, щоб її взяти, та в ту мить йому згадалася стаття Анатолія Вахнянина, міщена в останньому номері вечерниці. І жорсткі слова вдарили, по його сумлінню, хоч вини за собою не відчував. Але що міг діяти, коли така вже слава пішляла про нього і про Головацького? У сільських хатах народилися генії. Там Тарас, а тут Маркіян. І згасливо не вказавши своїм високим духом, куди нам здужати. Та глумляться наші літерати на стезці Маркіяновій, застиляючи її сухим терном.